Vem där? För 10 poäng Jag föddes i uppdelad stad Och mitt efternamn får direkt tankarna till stark sprit Men eftersom jag är fortfarande aktiv i Stoke Så blir det inte så många järn Jag är bara 29 Så det finns många år kvar i benen <laughs> Ingen som gissar? Nej, herregud <laughs> Eller inte var någon som var med i matchen igår Någon som gissar? Vi är bara ja. tysta och hjälper inte Varken någon som lyssnar eller andra Nej, Då går vi vidare Nej. för åtta poäng Claudio Ran Ranieri Värvade mig till en större klubb redan när jag var 17 Och jag stannade där i många år Men på fem säsonger så blev det bara 42 matcher Och eh, innan, jag landade, innan jag hamnade i Stoke Så skrev jag på för Middlesbrough alltså. Nej, jag, nu, jag kan ju typa En spelare just nu i Stoke <laughs> När, man, när man sitter här ja. Då såg jag hans igår går Är det ingen som visar? På de ledtråden jag fått? Nej. Ja, Andy, det var lite. Jag trodde på det än. För höga tankar här, kanske. Då går vi för sex poäng. Det var först i Stoke som jag lärde mig, lärde mig att utnyttja min längd på 1,91 i fassa situationer. Och där har jag faktiskt tryckt dit 18 baljer nu på fyra och 4,5 säsong. Vilket som är mycket för en spelare i min position. <här> Fan, jag gör jag gör för svåra quiz, eller? Ja, men det här var ju. Men det är att ni. Våra Stoke-kunskaper är för dåliga helt enkelt. Jag växt, växt, föddes i Uppdelad stad och mitt efternamn får direkt tankarna till starksprit. Ingenting där? Nej. Nej. Nej. Nej. Du vet när vi sitter här så vet vi, Nej. som Jörgen säger, en spelare är i Stoke. Och det är ja, Han har ju spelat i en annan klubb innan som, ni, som eh, en spelare. Som eh, Claudio Ranieri värvade honom till. Ja. Men, det, ja. Jag kommer inte på någon spelare i För fyra klubben. poäng. Det betyder att någon kommer bli nollad mm. idag igen. Som tysk är det såklart en ära att spela i vårt legendariska landslag, och det har blivit 19 landskamper. Från Union Berlin gick jag 2002 till Chelsea och fick ju spela även för The Special One. Numera bilder jag ofta, men inte jämnt ett fruktat backpar med Ryan Shawcross. Oh, men nu... oh, uh... det ja, men nu... Vänta... Är det namnet igen? Det räcker för namnen. Eh... Uh... Gud, var det här så svårt? Alltså? Nej, Nej, det men är inte. Nej, ja, men jag... det är det inte. Men ni kan det här med Ja, va? det är klart vi kan ja. det. Om man har spelat Chelsea. Okej, okay, det blir vi... en av er som äh... får... Ja, ska du chansa eller? Vänta! Ta nu andas Nej, men vadå? Nej, det... man kan inte veta hur länge som helst. Nej, äh, okej. Okay. Då blir det bara en som får poäng. Alltså två ah, poäng. Ja, vad dåligt. <laughs> <laughs> så här, så det ja, ah. men, äh, vad är det här för svårt? alltså? för två poäng. Mitt efternamn är inte bara förknippat med ett svenskt slangord för snaps. Utan även det som jag, som jag tror att de säger amerikansk fotboll innan de startar varje spel. Dessutom så har jag. Jörgen! Ja. Ja. ja, jag vinner! Jag vinner! Då kan jag svara. Eller? Ja, ja du kan det kan göra. Det är Robert Hutt. Ja, ja det är... var dåligt. Sitt det visste inte ens att han var tysk och jag ska läsa klart det dessutom har jag Jabba från Star Wars lånat mitt namn eller vad jag döpt efter honom hoppas inte Robert ah, <laughs> Hutt det var, var svårt hur var den så svår alltså ja